Некролог кукурудзяному качанові, що згнив на заготпункті. Не чути голосінь, іржавіють ржавіють оркестри, Оратори втомились від кричань. В труні лежить не вождь і не маестро, А просто кукурудзяний качан. Труна із тупості, бездарністю оббита, Бредуть за нею втомлені думки, Кого оплакувати, кого мені судити, Кому із серця відбивати замки, Кого трясти за петельки і душу, Кого клясти за цю безглузду смерть? Помер качан, і я кричати мушу налитий смутком і злобою ще. Качане мій, за що тебе згноїли? Качане мій, кому ти завинив, Качане мій, лягли в твою могилу, І людська праця, і щедро тинив. Безсонні ночі, неспокійні днини, мозолі, піт, думок гарячий щем, лягли з тобою поруч в домовину і догнивають під густим дощем. Прокляття вам, плюгаві лицедії, в яких би ви не шлялися чинах, ви убиваєте людські надії, так само, як в качанах.